Tayisha radhiyallahu anha ka thonë i dërguari i Allahut alayhi salam i puthte dhe i përgzonte me puthje bashkëshortet e veta duke qenë agjërueshëm mirpo ai më së miri nga mesi juaj e kontrollonte organin e tij gjinital transmeton imam muslimi këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com